Mircea Eliade. Istoria ideilor și credințelor religioase. Capitolul 7. Când Israel era copil. Primele două capitole din Geneză. Religia lui Israel este, prin excelență, religia cărții.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 Vom începe expunerea noastră cu primele capitole ale facerii. Data târzie a redactărilor nu constituie o dificultate, căci conținutul este arhaic. În fond, el reflectă concepții mai vechi decât saga lui Abraham. Facerea se deschide cu acest pasaj celebru. Citat La început a făcut Dumnezeu, Elohim, cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întunericul era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Citatul. Imaginea Oceanului primordial deasupra căruia plutește un zeu creator, este arhaică. Totuși, tema zeului plutind deasupra abisului agvatic nu este atestată în cosmogonia mesopotamiană, deși mitul relatat în Enuma Elis a fost probabil familiar, autorului textului biblic. Creația propriu-zisă, adică organizarea haosului, este efectuată prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. El a zis să fie lumină și a fost lumină. Edapele succesive ale creației sunt săvârșite întotdeauna prin cuvântul divin. Haosul agvatic nu este personificat și, prin urmare, nu este învins într-o luptă cosmogonică. Această povestire biblică prezintă o structură specifică. 1. Creația prin cuvânt 2. A unei lumi care este bună și 3. A vieții, animale și vegetale, care este bună și pe care Dumnezeu o binecuvântează. 4. În fine, opera cosmogonică este încununată de facerea omului în a șasea și ultima zi, Dumnezeu spune Să facem pe om, după chipul și după asemânarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele, etc. Nici o întâmplare spectaculoasă ca lupta de tip Marduc-Tiamat, Niciun element pesimist în cosmogonie sau antropogonie, lumea formată dintr-o ființă primordială demonică, Tiamat, omul modelat din sângele unui arhidemon, Kingu. Lumea este bună și omul este o...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 Dumnezeu nu are nicio vină în această deteriorare a capodoperei sale. Ca și pentru gândirea indiană postupanișadică, omul, mai exact speța umană, este rezultatul propriilor sale acte. O altă povestire, Iachvistă, este mai veche și diferă net de textul sacerdotal pe care l-am rezumat mai sus. Nu mai este vorba de creația cerului și a pământului, ci de un pustiu pe care Dumnezeu, Iachve, L-a făcut roditor printr-un râu care ieșa din pământ. Iahve l-a modelat pe om din lut și l-a însuflețit, suflându-i în nările sale suflare de viață. Apoi Iahve a sădit o grădină în Eden, a făcut să crească toate felurile de pombuni și l-a așezat pe om în grădină ca să lucreze și să o păzească. Apoi Iahve a făcut animalele și păsările, tot din lut. Le-a adus la Adam și acesta le-a dat nume. În fine, după ce l-a adormit, Iahve a luat una din coastele bărbatului și a făurit o femeie, care a primit numele de Eva. Exegeții au remarcat că povestirea iahvistă, mai simplă, opune nu haosul agvatic lumii formelor, ci deșertul și segeta vieții și vegetației.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 iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. O idee, necunoscută în altă parte, se degajă în această interdicție. Valoarea existențială a cunoașterii. Cu alte cuvinte, știința poate să modifice radical structura existenței umane. Totuși, șarpere reușește să o ispidească pe Eva. Nu.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 dar în locul unui erou care triumfă și ia în stăpânire simbolul vieții, fruct miraculos, fântâna tinereții, comoara, etc., povestirea biblică îl prezintă pe Adam, victimă naivă a perfidiei șarpelui, în fond, avem de a face cu o imortalizare ratată, precum cea a lui Gilgamesh. Căci, odată ajuns omniscient, egal zeilor, Adam putea să descopere arborele vieții, de care Iahve nu-i vorbise,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 pentru a reveni la scenariul evocat mai înainte, zeița goală și arborele miraculos păzi de un dragon, șarpele facerii a izbândit, la urma urmei, în rolul său de paznic al unui simbol al vieții sau tinereții. Dar acest mit arhaic a fost radical modificat de către autorul legendelor biblice. Bisexualitatea divină este una din multiplele formule din totalitate-unitate semnificată de unirea perechilor de contrarii,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 Desfătări. Termenul paradis de origine iraniană, Pairi daeza, este mai tardiv. Imagini paralele, familiare mai cu seamă în Orientul apropiat și în lumea egeană, prezintă o mare zeiță lângă un arbore al vieții și un izvor datător de viață sau un arbore al vieții păzit de monștri și de grifoni. Eșecul inițiatic al lui Adam a fost reinterpretat ca o pedeapsă pe deplin sustificată. Neascultarea trăda orgoliul său luciferic, dorința de a fi asemeni lui Dumnezeu. Era cel mai mare păcat pe care creatura putea să-l comită împotriva creatorului. Era păcatul originar, noțiune plină de consecințe pentru teologiile ebraică și creștină. O viziune asemănătoare a căderii nu putea să se impună decât într-o religie centrată pe a tot puterea și gelozia lui Dumnezeu.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 Când frații au oferit sacrificiu de mulțumire, Cain, roadele pământului și Abel primii mei din turmă, Iahve a primit ofranda celui din urmă, nu și pe cea a lui Cain. Furios, Cain s-a aruncat asupra fratelui său și l-a omorât. De acum înainte, proferă Iahve, ești blestemat. Când vei lucra pământul, acesta nu-și va mai da roadele sale ție. Zbuciumat și fugar veșitul pe pământ. Se poate descifra în acest episod opoziția dintre cultivatori și păstori și, implicit, apologia acestora din urmă. Totuși, dacă numele de apel înseamnă cioban, caim semnifică fierar. Conflictul lor reflectă situația ambivalentă a fierarului în anumite societăți pastorale, în care este fie disprețuit, fie respectat, dar întotdeauna temut.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 care a fost făurar de unelte de aramă și fier. Primul omor este deci săvârșit de acela care întrupează întrucâtva simbolul tehnologiei și al civilizației urbane. Implicit, toate tehnicile sunt suspecte de magie. Înainte și după potop Ar fi inutil să rezumăm descendența lui Cain și a lui Seth, al treilea fiu al lui Adam. Urmând tradiția atestată în Mesopotamia, în Egipt și în India, după care primii strămoși atingeau o vârstă fabuloasă, Adam l-a conceput pe set la vârsta de 130 de ani și a murit 800 de ani după aceea. Toți descendenții lui Cain și a lui set s-au bucurat de o existență de peste 800 și 900 de ani. Un episod curios marchează această epocă prediluvială. Unirea anumitor ființe celeste lui Dumnezeu, cu fiicele oamenilor care le-au dăruit copii, pestiții vitej din vechime. Este vorba foarte probabil de îngercăzuți. căzuți. Istoria lor va fi amplu, relatată într-o carte târzie, ceea ce nu implică în mod necesar că mitul nu era cunoscut înainte. Într-adevăr, găsim credințe analoge în Grecia veche și în India. Este epoca epocilor Personaje semidivine, a căror activitate s-a desfășurat înainte de începutul timpurilor actuale, în zorii istoriei, adică în momentul în care instituțiile specifice fiecarei culturi erau pe punctul de a fi instaurate. Dar să revenim la legenda biblică. Dumnezeu s-a hotărât să limiteze vârsta omului la 120 ca urmare a acestor împreunări între îngerii căzuți și fiicele muritorilor. Oricare ar fi originea acestor teme mitice, Cain și Abel, patriarchii dinaintea potopului, coborârea fiilor lui Dumnezeu, nașterea eroilor, este semnificativ că cei ce au redactat-o le-au menționat în textul final al facerii și asta în ciuda unor trăsături antropomorfice cu care ei îl copleșeau pe Iahve. Evenimentul cel mai însemnat al acelui timp a fost potopul. Jahve. A văzut că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimilor sunt îndreptate la rău în toate zilele. Dumnezeu a regretat că îl crease pe om și a hotărât ieirea spiței acestuia. Numai Noe, soția și fiii săi, Sem, Ham și afet, cu soțiile lor, vor fi salvați. Căci, Noe era un drept și mergea pe calea Domnului. Urmând instrucțiunile precise ale lui Iacob, Noe a construit arca și a umplut-o cu reprezentanții tuturor speciilor animale. În anul 600 al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a 17-a lunii aceleia, s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mai mare și s-au deschis jgheaburile cerului și a plouat pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Când apele s-au retras, Arca s-a oprit pe muntele Ararat. Noe a ieșit și a adus jerfă. Iahve a mirosit mirasmă bună și, în păcat, a promis să nu mai blesteme niciodată pământul pentru faptele omului. El a încheiat un legământ cu Noe și cu urmașii lui și semnul acestui legământ a fost curcubeul. Povestirea biblică prezintă un anumit număr de elemente comune cu diluviul relatat în epopeia lui Gilgamesh. E posibil ca redactorul să fi cunoscut versiunea mesopotamiană sau, ceea ce pare și mai probabil, să fi utilizat o sursă arhaică, păstrată din timpuri imemoriale în Orientul Mijlociu. Miturile Potopului sunt, am remarcat deja, extrem de răspândite și ele împărtășesc esențialmente același simbolism. Necesitatea de a distruge radical o lume și o umanitate degenerate pentru a le putea recrea adică a le restitui integritatea inițială. Dar această cosmologie ciclică se dovedește a fi deja modificată în versiunile sumeriană și acadiană. Redactorul povestirii biblice reia și prelungește reinterpretarea catastrofei diluviale. El o ridică la rangul unui episod al istoriei sfinte. Iahve pedepsește stricarea omului și nu îi pare rău după victimele cataclismului cum fac zeii în versiunea babiloniană. Importanța pe care el o acordă purității morale și ascultării anticipează legea care va fi relevată lui Moise. Ca atâtea alte evenimente fabuloase, potopul a fost continuu reinterpretat și revalorizat din diverse perspective. Fiul lui Noi au devenit strămoșii unei noi umanități. În vremea aceea, toată lumea vorbea aceeași limbă iar într-o zi oamenii au hotărât să construiască un turn al cărui vârf să ajungă la cer. Aceasta a fost ultima faptă luciferică. Iahve s-a pogorât să vadă cetatea și turnul și a înțeles că, de acum înainte, niciun plan nu va fi imposibil pentru ei. Atunci el le-a amestecat limba și oamenii nu s-au mai înțeles unii cu alții. Apoi, Iahve ia împrăștiat în tot pământul și au încetat de a mai ziti cetatea și turnul, care de atunci încolo a fost cunoscut sub numele de Babel. Avem de a face în acest caz cu o veche temă mitică reinterpretată în perspectiva iaclismului. E vorba mai întâi de tradiția arhaică, potrivit că rea anumite ființe privilegiate, strămoși, eroi, regi legendari, șamani, urcă la cer cu ajutorul unui arbore, al unei glânci, al unei frânghi sau al unui lanț de săgeți. Dar ascensiunea la cer, în concreto, a fost întreruptă la sfârșitul epocii mitice primordiale. Alte mituri aportează eșecul încercărilor ulterioare de urcare la cer cu ajutorul a diversei șafotaje. Este important de știut că redactorul povestirii biblice cunoștea aceste credințe imemoriale. În orice caz, el era familiarizat cu zicoarat de care comportau un simbolism similar, într-adevăr, zicoaratul era considerat ca avându-și baza în centrul pământului și în vârful cerului. Urcând etajele unui zicoarat, regele sau preotul ajungeau ritualic, adică simbolic, la cer. Ori, pentru redactorul povestirii biblice, această credință pe care el o înțelegea literal, era în același timp simplistă și cu valoare de sacrilegiu, așa încât ea a fost radical reinterpretată, mai exact desacralizată și demitizată. E important să subliniem acest fapt. În pofida unei îndelungate și complexe munci de selecție, eliminare și valorizare a materialelor arhaice moștenite sau împrumutate, ultimii redactori ai facerii au conservat o întreagă mitologie de tip tradițional. Ea deputează cu cosmogonia și crearea omului, evocă existența paradisiacă a strămoșilor, relatează drama căderii cu consecințele sale fatale, mortalitatea, obligația de a munci pentru a trăi, etc. Amintește degenerescența progresivă a primei umanități, degenerescență care justifică potopul. Și încheie cu un ultim episod fabulos, pierderea unității lingvistice și împrăștierea celei de-a doua umanități post-diluviale, consecința unui nou proiect luceferian. Ca în culturile arhaice și tradiționale, această mitologie constituie în fond o istorie sfântă. Ea explică originea lumii și în același timp actuala condiție umană. Desigur, pentru evrei această istorie sfântă a devenit exemplară după Avram și mai ales prin Moise. Dar aceasta nu invalidează structura și funcțiunea mitologică a primelor 11 capitole ale facerii. Numeroși autori au insistat asupra faptului că religia lui Israel nu a inventat niciun mit. Totuși, dacă termenul a inventa e înțeles ca indicând o creație spirituală, munca de selecție și de critică a tradițiilor mitologice imemoriale echivalează cu emergența unui nou mit, altfel spus, a unei noi viziuni religioase a lumii, susceptibilă de a deveni exemplară. Ori, geniul religios al lui Israel a transformat raporturile lui Dumnezeu cu poporul ales într-o istorie sacră de tip necunoscut până atunci. Pornind de la un anumit moment, această istorie sacră, aparent exclusiv națională, s-a relevat drept modelul exemplar al întregii umanități. Religia patriarhilor. Al 12-lea capitol din Facerea ne introduce într-o lume religioasă nouă. Iahve îi spune lui Avraam Ești din pământul tău, din namul tău și din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi cuvânta, voi mări numele tău,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 Acesta este invocat sau se manifestă ca Dumnezeul tatălui meu, tău, lui. Alte formule comportă un nume propriu de obicei precedat de cuvântul Tată. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul tatălui meu, său, Isaac, sau Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov. Aceste formule au paralele în Orientul Antic.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 care era tălmăcit teama lui Isaac, dar care înseamnă mai degrabă părintele lui Isaac și Abhâria Acob, puternicul sau apărătorul lui Iacov. Pătrunzând în Canaan, patriarchii au fost confruntați cu cultul zeului El și zeul tatălui, a sfârșit prin a fi identificat.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 și așezau pietre pe care le ungeau cu un de lemn. Dar, probabil, se practica numai sacrificiu sângeros, de tip pascal, fără preoți, și, după unii, fără altar. Fiecare credincios jerfea el însuși victima luată din turmă. Ea nu era arsă, ci era mâncată solemn de către sacrificator și familia sa. Este greu de precizat semnificația originară a pietrelor ridicate, Masebah, deoarece contextul lor religios este diferit. O piatră poate mărturisi un legământ încheiat, slujirec mormânt sau semnala o teofanie ca în episodul lui Iacov. Acesta a adormit cu capul pe o piatră și a văzut o scară al cărei vârf atingea cerul și, iată Iahve, stătea înaintea lui și i-a promis acea țară. Trezindu-se, Iacov a ridicat piatra pe care dormise și a numit locul Betel, casa lui Dumnezeu. Pietrele ridicate jucau un rol în cultul cananean, de aceea ele au fost condamnate mai târziu de către Iahvis. Dar obiceiul există la arabii preislamici, e deci probabil că era împărtășit și de către strămoșii Israeliților. Abraham, tatăl credinței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 îl constituie o teofanie nocturnă. Iar după ce a asfințit soarele, iată un fum ca din cuptor și pare de foc au trecut prin bucățile acelea de animale jetfite. În ziua aceea, Dumnezeu a încheiat legământ cu Abraham. Nu este vorba de un contract. Dumnezeu nu îi impune lui Avraham nicio obligație. Numai el, Dumnezeu, se angajează. Acest ritual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 S-a vorbit de asemenea despre idealizarea trecutului. Totuși, nu trebuie uitat că facerea conține numeroase istorii sordite, care arată că redactorii erau preocupați mai degrabă de transmiterea fidelă a tradițiilor decât de idealizarea lor. Oricare ar fi fost originea sa, episodul ilustrează cu o forță inegalată în Vechiul Testament semnificația profundă a credinței avraamice. Avram nu se pregătea să-și sacrifice copilul în vederea unui rezultat, cum a făcut Omeșa, regele moabiților, sacrificându-și întâiul născut pentru a forța victoria, sau Jefte, care s-a angajat față de Iahve să-i ofere în Holocaust prima persoană care, după victorie, va veni în întâmpinarea sa, fără să-și imagineze că aceasta va fi propria sa fiică, unicul copil.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 de altă parte, credința lui îl asigura că nu era vorba de o crimă. S-ar spune că Avraam nu se îndoia de sacralitatea gestului său, dar era irecunoșcibilă și prin urmare, incunoșcibilă. Meditația asupra acestei imposibilități de a recunoaște sacrul, deoarece sacrul este cu desăvârșire identificat cu profanul, va avea consecințe considerabile. După cum vom vedea, credința avraamică nu va permite poporului evreu, după a doua distrugere a templului și dispariția statului, să suporte toate încercările tragicei lui istorii. Și, tot astfel, meditând asupra exemplului Avram, într-o epocă atât de târzie precum secolele al XIX-lea și al XX-lea, unii gânditori creștini au surprins caracterul paradoxal și, în ultimă instanță, ireconoscibil al credinței lor. Kierkegaard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 Începuturile religiei lui Israel sunt relatate în capitolele 46-50 din Facerea, în Ieșirea și în Cartea Numerilor. E vorba de o serie de evenimente, majoritatea provocate direct de Dumnezeu. Să le amintim pe cele mai importante. Instalarea lui Iacov și a fiilor lui în Egipt, persecuția declanșată câteva secole mai târziu de către un faraon care a ordonat exterminarea primilor născuțe a israeliților peripețiile lui Moise, miraculos salvat de masacru și crescut la curtea faraonului, după uciderea unui soldat egiptean care copleșea sub lovituri pe unul din frații săi, în special fuga sa în deșertul Madian, apariția tufișului arzător, prima sa întâlnire cu Iacve, misiunea cu care l-a însărcinat Dumnezeu de a scoate poporul său din Egipt și revelarea numelui divin cele 10 plăgi provocate de Iacpe pentru a forța consimțământul faraonului, plecarea israeliților și trecerea lor prin Marea de Trestii, ale cărei ape au scufundat carele și pe soldații egipteni care îi urmăriseră, Teofania de pe muntele Sinai, alianța încheiată de Iacpe cu poporul său urmată de instrucțiuni privind conținutul revelației și cultul, în fine, cei 40 de ani de mers prin pustiu, Moartea lui Moise și cucerirea Canaanului sub conducerea lui Iosfa. De mai bine de un secol, critica s-a străduit să separe elementele verosimile și, prin urmare, istorice din aceste narațiuni biblice, de masa de excrescențe și sedimentări mitologice și folclorice. S-au folosit de asemenea documente filologice și arheologice referitoare la istoria politică, culturală și religioasă a egiptenilor, cananeenilor și a altor popoare din Orientul apropiat. Cu ajutorul unor asemenea documente, se spera să se clarifice și să se precizeze, poate chiar să se reconstituie istoria diferitelor grupuri de evrei, de la instalarea lui Iacov în Egipt, până la evenimentele care și-au găsit un ecou în tradițiile ieșirii și ale pătrunderii în Canaan, evenimente pe care numeroși autori le situează în secolul al XII-lea. Documentele extrabiblice au contribuit desigur la inserarea, cel puțin în parte, a ieșirii și a cuceririi Canaanului într-un context istoric. S-au propus, de exemplu, date precise pentru ieșirea din Egipt pe baza informațiilor privind situația militară și politică a anumitor faraoni aparținând dinastiei a XIX-a. S-au identificat etapele pătrunderii în Canaan, ținând cont de rezultatele săpăturilor, în primul rând a datei distrugerii anumitor cetăți cananeene. Dar multe din aceste corelații și concordanțe cronologice sunt încă controversate. Nu ne incubă nouă sarcina de a lua poziție într-o dezbatere în care puțini specialiști s-au pus de acord e de ajuns să reamintim că nu s-a reușit, așa cum se sperase, să se acopere complet istoricitatea anumitor evenimente de primă importanță pentru religia lui Israel, ceea ce de altfel nu dovedește nici de cum non-istoricitatea lor. Dar evenimentele și personajele istorice au fost în asemenea măsură modelate după categorii paradigmatice, încât în majoritatea cazurilor nu mai este posibil să se sizezi realitatea lor originară. Nu există motive să te îndoiești de realitatea personajului cunoscut sub numele de Moise, dar biografia sa și trăsăturile specifice ale personalității sale ne scapă. Prin simplu fapt că a devenit o figură carismatică și fabuloasă, viața lui, începând cu salvarea sa miraculoasă dintr-un coș de papirus, lăsat să plutească printre tresteile Nilului, urmează modelul atâtor altor eroi, Teseu, Perseu, Sargon din Acad, Romulus, Cirus, etc. Numele de Moise, ca de altfel și cele ale altor membri ai familiei sale, este egiptean. El conține elementul Msi, născut, fiu, comparabil cu Ahmoses sau Ramses, Rameses fiul lui Ra. Numele unuia din fiii lui Levi, Merari, este egipteanul Mri, cel iubit. Pinhas, nepotul lui Aron, este Mtsi, cel negru. Nu e exclus ca tânărul Moise să fi cunoscut reforma lui Ahenaton, 1375-1350 înaintea erei noastre, care înlocuise cultul lui Amon prin monoteismul solar al lui Aton. S-a remarcat analogia dintre cele două religii. Aton este și el proclamat singurul Dumnezeu. Ca și iacte, el este zeul care creează tot ceea ce există. În sfârșit, importanța acordată de reforma lui Akhenaton învățăturii este comparabilă cu rolul Torei în Yahvis. Pe de altă parte, societatea ramesidă, în care a fost crescut Moise, la două generații după represiunea reformei lui Akhenaton, nu putea să-l atragă. Cosmopolitismul, sincretismul religios, mai ales între cultele egiptene și cananeene, anumite practici orgiastice, prostituția celor două sexe, cultul animalelor constituiau tot atâtea abominațiuni pentru unul care fusese crescut în religia părinților. În ce privește ieșirea din Egipt, pare sigur că ea reflectă un eveniment istoric. Totuși, nu e vorba de exodul întregului popor, ci doar de un grup și anume a acelui a condus de către Moise. Alte grupuri își începuseră deja penetrația mai mult sau mai puțin pașnică în Canaan. Sarcina de demitizare era relativ simplă. Într-adevăr, miracole precum cele 10 plăgi sau trecerea peste marea de trestii nu puteau fi considerate evenimente istorice. Din potrivă, interpretarea eventualei istoricități a textelor biblice s-a revelat extrem de delicată. Analiza distinsese mai multe redactări efectuate în epoci și din perspective teologice diferite, în plus se identifica amprenta mai multor genuri literare. Ulterior, exodul a fost revendicat de ansamblul triburilor izraeliene ca un episod al istoriei lor sfinte. Ceea ce e important pentru problema noastră e faptul că ieșirea din Egipt a fost pusă în legătură cu celebrarea Paștelui, Altfel zis, un sacrificiu arhaic, specific păstorilor nomazi și practicat de milenii de către strămoșii israeliților, A fost revalorizat și integrat în istoria sfântă a Yahvismului. Un ritual aparținând religiozității cosmice, sărbătoarea pastorală a primăverii, a fost interpretat drept comemorarea unui eveniment istoric. Transformarea structurilor religioase de tip cosmic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 Horeb. Acolo a văzut o pară de foc țâșnind din mijlocul unui tufiș și s-a auzit chemat pe nume. Câteva clipe după aceea, Dumnezeu îi se revela ca Dumnezeul Tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Dumnezeul lui Iacov. Totuși, Moise presimte că este confruntat cu un aspect nou al Divinității, pa chiar cu un zeu nou. El acceptă porunca de a merge să-i afle pe copiii lui Israel ca să le spună: dumnezeu părinților voștri m-a trimis la voi. Dar, dem vor zice: Cum îl cheamă? Ce să le spun? Atunci Dumnezeu îi spune: Eu sunt cel ce sunt. Și îl învață să se adreseze fiilor lui Israel cu aceste cuvinte: Eu sunt m-a trimis la voi. S-a discutat enorm în jurul acestui nume.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 Iachve declară că el este zeul lui Avraam și a altor patriarhi și această identitate este acceptată astăzi de toți aceia care revendică moștenirea avraamică. În fond, se poate decela o anumită continuitate între Dumnezeul Tatălui și Dumnezeul care i s-a revelat lui Moise. Așa cum s-a remarcat, există dintr-un început realitatea faptului că iachinismul se naște într-un mediu de păstori și că se dezvoltă în deșert.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 dar cele mai importante porunci reflectă, desigur, spiritul iacvinismului primitiv. Primul articol al decalogului, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, arată că nu este vorba de monoteism în sensul strict al cuvântului. Existența altor zei nu este negată. În cântecul de victorie înălțat după trecerea mării, se exclamă, cine este asemenea ție dintre Dumnezei, ieșirea 15 -11. Dar Dumnezeu cere fidelitate absolută deoarece Iahvei este un zeu gelos. Ieșirea 25 Lupta împotriva falșilor zei începe imediat după ieșirea din deșert cu Baal din Peor. Acolo oficele moabiților i-au invitat pe Israeliți să aducă sacrificii zeilor lor. Și mânca poporul din acele jertfe și închina la Dumnezeii lor. Numerii 25-2 provocând mânia lui Iahve. Pentru Israel, această luptă începută la ori continuă și azi. Semnificația celei de-a doua porunci, să nu ți faci chip cioplit, nu este ușor de sesizat. Nu este vorba de o interzicere a cultului idolilor. Se știa că imaginile familiare cultelor păgâne nu erau decât un receptacul al divinității.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 ca alta prin excelență. Cu existența atributelor contradictorii, iraționalitatea unora din actele sale îl deosebesc pe Iachve de orice ideal de perfecțiune la scara umană. Din acest punct de vedere, Iachve seamănă cu unele divinități ale hinduismului, cu Shiva, de exemplu, sau cu Durga, dar cu o deosebire considerabilă. Aceste divinități indiene se situează dincolo de morală și cum modul lor de a fi constituie un model exemplar, credincioșii lor nu pregetă să-i imite. Din potrivă, Iahve acordă cea mai mare importanță principiilor edice și moralei practice. Cel puțin cinci porunci ale decalogului se referă la aceasta. După Biblie, la trei luni după ieșirea din Egipt, în deșertul Sinai a avut loc Teofania iar muntele Sinai fumea tot, pentru că se pogorâse Iachve pe dânsul în foc și se ridica din el fum ca fumul dintr-un cuptor și tot muntele se cutremura puternic. De asemenea și sunetul trâmbiței se auzea din ce în ce mai tare. Și moi se grăia, iar Dumnezeu îi răscundea cu glas de tunet, ieșirea 19-18-19.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 Mendenhall a remarcat că forma stilistică a legii alianței amintește tratatele suveranilor hitiți din Mireniul al doilea cu cu vasalilor din Asia Mică, dar analogiile între acestea, deși reale, nu par decisive. Nu se știe nimic precis asupra cultului celebrat de către israeliți în timpul celor 40 de ani petrecuți în pustiu. Ieșirea 26-38-8-38 descrie în amănunt sanctuarul din deșert. El constă din cortul întâlnirii care adăpostește chivotul legii sau arca alianței, ladă de lemn conținând, după o tradiție tardivă, tablele legii, deuteronomul, 10.1.5, etc. Foarte probabil această tradiție reflectă o situație reală. Corturi sau lidiere cultuale în care erau purtați idorii de piatră sunt atestate la arabii preislamici.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 Căci Iahve intervine direct în bătălie. El îl asigură pe Josua. nu te teme de ei că i-am dat în mâinile tale. Într-adevăr, Iahve a azvârlit din cer grindile mare care au ucis dușmanii cumniile. După victoria împotriva lui Iabim, regele Canaanului, Deborah și Barak, cântă mânia divină. Când ieșai tu, Iahve, din Seir, pământul se cutremura și cerurile se topeau. Norii picurau picuri de ploaie. Într-un cuvânt, Iachve se dovedește mai puternic decât zeii cananeenilor. Războiul săvârșit în numele său este un război sfânt. Bărbații sunt consacrați și trebuie să respecte puritatea rituală. În ce privește prada, ea este interzisă, adică este în întregime distrusă, oferită prin holocaust lui Iachve. Dar, Adaptându-se la un nou stil de existență, Yahvismul evoluează și se modifică. Se remarcă la început o reacție împotriva valorilor exaltate de către toate societățile de păstori. Legea o speciei, lege sacrosantă la nomazi, este trădată violent de către ea ea. Ea invită în cortul ei pe șeful cananean Sisera, care fugea învins și îl ucide în somn.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 ca urmare a asocierii Iahve-El, sanctuarele pre aparținând cultului lui El, precum și numeroase sanctuare cananeene, îi sunt închinate lui jahve. Mai surprinzătoare este confuzia care se făcea în vremea judecătorilor între Jahve și Baal. Se întâlnesc nume compuse cu Baal, chiar în familii reputate pentru credința lor Iahfimistă. Faimosul Gedeon se numește și el Ieru Baal, Baal luptă, ceea ce presupune că cuvântul Baal, domnul, era înțeles ca un epitet al lui Jahve sau că Baal era venerat alături de jahve. La început, Baal a trebuit să fie acceptat ca zeu al spaimei, specialist prin excelență al fecundității. Avea mai târziu cultul său a fost execrat și a devenit dovada exemplară a apostaziei.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 stâlp din lemn simbolizând-o pe zeița cananeană cu același nume, vase pentru libațiuni. Printre obiectele rituale reținem pe cele mai importante, terafimii, idoli sau măști și efodurile. La început un veșmânt aplicat idolului, în jurul sanctuarelor se organizează personalul cultural care le și păzește. E vorba în primul rând de preocii de leviți, ei oferă jerfe și scrutează voința lui Iacve prin intermediul sorților și a efodurilor. Alături de preocii de leviți se întâlnesc ghicitorii și prezicătorii, dar suntem slabi informații asupra atribuțiilor lor. Prezicătorii nu erau legați de sanctuare, precum profeții. Exemplul cel mai ilustru este Balaam. El îl vede pe Iacve în vis sau în stare de veche. El trebuie să-i vadă pe israeliți pentru a-i putea blestema.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 bărbați și femei care primesc oracolele zeilor în vis sau în viziunile lor. Acești, apilum și mucum, corespund nâbâmilor. Ca și profeții lui Israel ei foloseau fraze oraculare mai degrabă scurte și își trimiteau mesajele regilor chiar când era vorba de veșterele sau de critici împotriva anumitor acțiuni ale suveranului. Încă din primele secole ale cuceririi și colonizării se remarcă o influență cananeană în același timp profundă și multiformă. Într-adevăr, se împrumută de la cananeeni sistemul ritual, locurile sacre și sanctuarele. Clasa sacerdotală se organizează după modelele cananeene. În sfârșit, profeții care nu vor întârzia să reacționeze împotriva supremației preoților și împotriva sincretismului cu cultele fertilității sunt ei înșiși, produsul unei influențe cananeene și, totuși, profeții se reclamă de la cel mai pur iachinism. Dintr-un anumit punct de vedere ei aveau dreptate, dar iacvinismul, pe care îl proclamă asimilase deja elementele cele mai creatoare ale religiei și culturii cananeene, atât de violent detestată de către profeți.